d'art musical. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui anem fins a Barcelona. Des de davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, la més antiga, hi surt una rambla en direcció nord, l'Avinguda Gaudí. A l'altre extrem d'aquest passeig hi ha un dels conjunts modernistes més importants de la ciutat, el recinte modernista de Sant Pau. Aquest recinte es va construir els primers anys del segle XX, dirigit per l'arquitecte Lluís Domènec i Montaner, que també va construir el Palau de la Música Catalana. Sant Pau es va construir com a hospital de pobres de la ciutat, substituint l'històric hospital de la Santa Creu, que es trobava al barri del Raval, una zona que havia estat dins de muralles. L'Hospital Modernista de Sant Pau va estar en ús fins l'any 2009, que es va inaugurar un nou hospital a l'extrem nord del recinte. Sant Pau és el recinte més gran del modernisme català i un dels conjunts modernistes més grans d'Europa. Té 13 edificis construïts durant la primera dècada del segle XX i sis més construïts durant els anys 20. En aquest recinte hi ha un auditori on es programen concerts durant tot l'any, i més s'hi acullen actuacions durant les festes de la Mercè, al Festival Barcelona i el Life Victoria. Sentim un fragment de flor de pell de Carles Marigó dins del concert Breaking Bad al Festival Barcelona del 2023, enregistrat per Catalunya Música. mm <laughs> Acabem de sentir un fragment de Flor de Pell de Carles Marigó dins del concert Breaking Back al Festival Barcelona. És del 2023 i enregistrat per Catalunya Música i ens ha servit per parlar del recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, una de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals Patrimoni architectonique catalan, il a sa relation amb la musique.